і сичала в люті на сестру. «Ну, суко, чорнорота! Ну, падло, горбате! Діждеш!» Забачивши зірку, перемкнулася, сказала спокійно по-діловому. «Як там твій жених? А що?» «Нічого. Скоро на свайбу покличеш? Чи пропав?» «Познайомився зі мною?» І ще з твого горизонту. Жартую. Ходімо, ти на машині? Тоді харч свиням завезем. Не пропадать же добру? Вдома Лідія занесла саж Запорпалася там. Зірка пройшла до будинку. серйозний в тебе наречений. А мою літку щастя минає. Єдиному Бог дає сяк, а другому — овак. Баба Надя зітхнула. «Ти нічого не помічаєш?» «Ні. Може, я зовсім з глузду з'їхала на старість, але вона вагітна. Кажу тобі, повнота якась не така. І харчами перебирає, а раніше все підряд як за себе кидала. І не п'є зараз зовсім. І дратівлива». Я такою самою була, як нею ходила. А вчора бачу, вогірки з стратегічного запасу витягла із жерла. А вона до них нікому доторкнутися не давала. Хотіла на базарі продати. Сама їсть, а сама плаче з люті, що живі гроші поїдає. Крий, Боже, мати, тільки ти мене не виказуй. «Ти чого, Літко, вихідного плаща взяла?» «Нехай у дурці бачать, що видають трав'яту жінкам солідним, а не шльоркам якимсь!» Лідія пакувалася, натоптувала торбу м'ясо, діставала трилітрову банку з закрученим солоним салом, літрову – з домашнім паштетом. «Бачу, з весіллям твій бахур не поспішає. Діло відоме». Накрутить тобі динамо і кине. І полетиш, як ми всі літаємо. Ти хоч до ладу знаєш, хто він, звідки. Де ви познайомилися? Може він бандюган якийсь, аферист. У нього й морда розбійна. Чого ти така зла, Лідо? Заради чого? Чого тобі не вистачає? Що у тебе? Два горла? Я так думаю що люди живуть заради задоволення. А наречений мій, людина порядна. Ми з ним у театрі познайомилися. Мабуть, у театрі воєнних дій. Бо не схожий він на любителя балету. а Втім, не моє то діло. А тебе, виходить, теж можна заживе зачепити. А я вже думала, що ти, як та зірка на небі, свята та праведна, всім вичитуєш. Я й живу заради задоволення. Можу відкрити тобі свого секрета. Кричи першою. Наш народ крику боїться, крик поважає. З гавкунами ніхто зачіплятися не хоче. Опришкуватих їх поважають і бояться. І живеться нам скандальним бабам, легко і весело. За рецепт з тебе гроші не візьму, як з подруги. Лідія засміялася. «Чого ти мене так роздивляєшся? А вперше побачила?» «Ліда я. Ліда Олійник». Лідія все ще була збуджена, незвично балакуча. «Ну, не серця на мене, подруго. Нам з тобою сваритися не можна. На нас усе тримається. На таких дурепах, чесних, як ти, і на таких ділових жінках, як я». Кажеш, Два горла? У мене їх значно більше. Може, двадцять, а може, двадцять одно. Очко. Я іноді дивлюсь телевізора і думаю собі. Ліда, Ліда, боже, боже, що ти тут робиш? Тобі кожне в пазушню лізе задурно? А там такі шимпанзи у хутрах і брюликах на весь світ либляться, добром хизуються, а ти тут сидиш при своїх помиях і свинях. Он, писали, що у Погачової одна лише шуба 25 тонн тягне.